Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyəyi və mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcma'in. Rabb-i şirah ləsadri və yasr ləəmri və ahlul əqdaqan min lisani yafqahu qavli. Amma bax. Aziz kardaşlarım. Aziz hamın azı salam Eylə məsələ, mələküm və rəxmətullahi və bərəkkətuh. Həmişəki üçün Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı məhsək edirəm. Bugünkü tərsimizdə Bəqərə suresinin təfsirinə başlayırıq. Təfsirə başlamamışdan öncə Bəqərə suresi barədə varib olan onun fəzilətini göstərən hədislərə baxaq, görəyək Peyğambə s.ə.v. bu hədislər, bu suğrənin fəziləti barəsində nə deyilir? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, Quran oxuyun. Əliyyətən Quran diyamət günü gələcək, onu oxuyanlara şəfəyətçi olacaq. Xüsusən də iki gülü oxuyan, Elə belə də deyir, İqrauz Zəhraveyn, iki gül. Sonra rəzah edir ki, bu güllər hansı surələrdir? Bəqələ surəsi və Əli İmran surəsi. Çünki bu surələr qiyamət günü sanki iki bulut kimi, yaxud iki talvar kimi, yaxud da zərgə-zərgə zərgə uçan bir dəstə quşlar kimi gələcək Və onu oxuyanı müdafiə edəcəkdir. Hədisənin sonunda da deyir ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Sonunda artıq Bəqərəni xüsusiləşdirir ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Kim bu surəni oxusa, bərəkət qazanar. Kim onu tərk etsə, peşmansılıq qazanar. Və əqiqətən də buna heç bir sehir təsir etmir. İkinci hədis bunu açıqlayır. Necə yəni, sehir təsir etmir. Sehir şeytanların əlindədir. Onlardır təsir edən. İkinci hədisdə belə deyilir. Peygamber 6-ələm deyil ki, evlərinizi təbristanlığa çevirməyin. Əqiqətən, Vəqələ surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Vəqələ surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Qaşqa bir hədis təbarid olub bu surənin fəziləti barədə Hüseydi bin Hüzeyir qədəyə Allah'ın bir dəfə Quran oxuyur. Gezi vaxtı Quran oxuyur və Quran da başlayıb Bəqərə surəsindən. Bəqərə surəsindən oxuduqda birdən bunun axı şahə qalxır. Və bunun oğlu Yəhiyyə qədəyə Allah'ın hu uzanıb, yatıbmış, az qalır ki onu tapda basın qirayətini dayandırır, oxumur. Bir müddət keçikdən sonra yenə başlayır oxumağa, yenə at şaha qalxır, yenə qirayətini dayandırır. Və üçüncü dəfədə bu təkrar olduqda başını qaldırır göyə, görür ki, göydə işıqlar görsənir. Başa düşmür ki, bu nə olan şeydir? Səhər gəlir Pəqəmbər s.ə.və bu haqda xəbər verir və Pəqəmbər s.ə.və deyir ki, ey, o deyir, gərək sən oxuyardım. Gərək oxuyardım. İki dəfə təkrar edir. O da deyir ki, mənim oğluma yazığım gəldi ki, bizdən at onu taxtalayar. At lap yaxınlığındaydı. Bir ki, sən bilirsən ki, Bu ışıqlar nə idi? Sıraqlara bənzər ışıqlar. Müsəyətdir, yox, ya Rasullah bilmirəm. Deyil, onlar mələklər idi. Sənin səsi nə işidir? Sənə yaxınlaşırdılar. E Gəlir, sən dayanmadan oxusaydın səhərə qədər, səhər, səhər cəmat onları görərdi. Onlar qaçıb getməzdilər. Bunu Bu, göstərir ki, mələklər ümumiyyətlə Quran oxuyanın şəxsi sevir və xüsusən də Bəqara surəsini oxuyanın. Odur ki, Bəqara surəsini oxuyun. Nəinki Bəqara surəsini? Ümumiyyətlə, əzbərlədikdə yaxşı olar ki, Quranın əvvəlindən əzbərləməyə başlayasınız. Quranın ilk əvvəl olan 7 surəsini öyrənən böyük xeyrə nail olar. Bu hədislə sabitdir. Pəqəmbə s.ə.v. deyir ki, kim ilk 7 surəni öyrənsə, xeyrə nail olmuş var. Öyrənmək də burada qəst edilir ki, onun içindəkilərə əməl edəsən. Nə çox əzbər bilənlər var ki, ispərdən əzbər, əzbər bilənlərə əməl etmir. Ənə çox başqa dində olanlar var ki, Məhz ərəb dilini öyrənmək xatirinə Quran-ı kərimə əzbərləyir. Ki, dili olsun. Ərəb dilində səlist danışsın. Vay onların halına. Birinci ayə olan kərimdə əliflə mim ayəsidir. Bu əriflərə ərəbcə təfsir aliməri deyir. Yəni, Ayra ayrılıqda Allaha məlum olan mənanı verən hərflər. Bu hərflərin mənasını ancaq Allah bilir. Doğrudur, bəzi bu alimlər buna bunlara məna verir. Lakin daha doğru rəy budur ki, onların verdiyi məna sələfin yoluna uyğun deyil. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Rəşidə xəlifələr və böyük səhabələr bu ayələrə, bu cür ayələrə məna təfsir verməyiblər. Lakin bu ayəni oxumağın faydası nədir? Ayəni oxumağın faydası budur ki, hər bir hərifə 10 sabah qazanırsan. Peyğəmbər S.ə.v deyir ki, Quran oxuyun. Quran oxuduqda siz hər bir hərifə 10 sabah qazanırsınız. Və mən demirəm ki, əliflə min bir hərifdir. Əlif ayrılır da hərifdir, Min hərifdir, vələn hərifdir. Hər birinə 10 salab kazanırsan. Deməli, əliflə min desən, Quran-ı kərimi oxuduqda, 30 salab artıq qazanmış olursan. Yenə bu suranın fəziləti barəsində bir hədisi də qeyd etmək istəyirəm. Ayşə R. deyir ki, E, ə daha doğru sözü istirin. Hüzeyfəətəminə deyəmən, rəbb Allahın buyurur ki, bir gün Peyğəmbər axşşam gecə namazı qoyur və mən gəldim onun yanında dayandım. Bununla birbərabət namaz qılmağa başladım. Rəsulullah sallallahu əleyhi Bəqərə surəsini oxumağa başladı. Mən elə zənn etdim, şur Bəqərə surəsini bitirdikdən sonra rüküə düşəcək. Vacibən o davam etdi, Nisə surəsinə başladı. Misal surəsini bitirdikdən sonra Ali İmran surəsini oxudur. Üç surə oxuyur bir rəkətdə. Təsəvür edirsiniz. Sonra yenə qayda bu əlikləminin məsələsinə demək, buna təfsir verənlərin bəzələri deyir ki, bu antdır. Allah s.ə.lə bununla ant içir və o Allahın adlarından biridir deyə ona ant içir. Bəzlər deyir ki, o Allahın adlarından biridir. Bəzlər deyir ki, o hər bir surəni açan bir ayədir. Bəzlər deyir ki, Quranın adlarından biridir. Fəkin bütün bu təfsirlər düzgün deyil. Ən doğru təfsir odur ki, onun mənasını yalnız Allah s.a.v. edilir. Ebu Hətin rəhiməlullah deyir ki,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 elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək şübhə yoxdur. Mütbəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Burada bu dedikdə yəni kitab, hansı kitab qəst edilir? Alimlər yenə bu, bari, bu kitabın hansı kitab olması barədə ixtilaf edirlər. 10 rəy var, qurtubi bunların hamısını gətirir. Bəzilər deyir ki, tövrat və incil qəst edilir. Bu tamam həqiqətdən uzaqdır. Bəzilər deyir ləvh-ı mahfuz edilir. Bəzilər deyir ki, əzəldəki o üç hərf kəsd edilir, əliflənmiş. Lakin ən doğru rəy budur ki, icmanın rəyi burada Quran-ı Kərim kəsd edilir. Və ümiyyətlə cümlənin özünə baxsanız, bilirsiniz ki, cümlə mübtəda, xəbər, sifət və xəbərdən ibarətdir. Zəlikəl kitabun Bu kitab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 Ayə Quran-ı onun nə önündən, nə arxasından ona batil daxil ola bilməz. Quran-ı kərimdə, Quran kərimdə nə varsa, hamısı haqq olaraq Allah tərəfindən nazir olur. Sonra, doğru yol göstəricisi, huda. bu da. Bu haqqda əvvəlki dəstdə ətraqlı danışmışdıq. Hidayət doğru yolu nə deməkdir? Allah s.ə.vənin yolundan başqa doğru yol ola bilməz. Bütün yollar əyri yollardır. Peyqəmbər s.ə.vələm də bunu səhih hədisdə yerdə bir xət çəkib göstərmişdir. Ki, bu mənim yolundur. Sıraq və müstəqim yolu. Və bu yolun doğru yol olması onu göstərir ki, yerdə qalan yollar azğınlıqlardır. Müttəqilər üçün dedikdə Nə qəst edilir və mütəqilər kimlərdir? Və təqvanı olan şeydir? Harada yerləşir? Necə insana gəlir? Bütün bunlar Quran-ı Kerimdə və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətində açıq aidinin bizə izah edilmişdir. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, mütəqilər bütün insanlar və cinlər arasında ən yüksək mərtəbədə dayanan insanlardır. Başda da Peyğəmbərlərdir. Mütəqilər. Ondan sonra gələnlər və gələnlər. Allah-ı Allah onlar barətində deyir ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan da ən çox kimlər qorxud? Peyğəmbərlər. Allahdan ən çox Peyğəmbərlər qorxud. Vaxan Peyğəmbərmə sallallahu aleyhi və sələmin həyatına Görəcəksiniz ki, istənilən ibadəti Allah Taala əmr etdikdə, birinci onu Peyğəmbər (s.ə.s)lə yerinə yetirir. Baxın onun həyatına görəcəksiniz ki, hamıdan çox əziyyətə o düşər olub. Baxın onun həyatını görəcəksiniz ki, ən çox çətinliyə düşən Rəsulullah (s.ə.s) budur. Sonra yenə Qəboba arasında Peyğəmbər sallallahu deyir ki Ondan soruşurlar və o deyir. Soruşurlar ki, ən əziz insan kimdir? Rasulullah sallallahu deyir ki, "O kəs ki onun qəlbi iyi verir və dili ancaq doğru söz söyləyər." "Rəsulxabələ deyir ki, iyi verir, buna məxbum deyilir." Nə deməkdir? Səhabələr bunu başa düşmür. Deyirlər ki, doğru danışan dili başa düşdük. Amma iyi verən qəlb nə olan şeydir? Rasulullah s.ə.v. Bu o qəlbdir ki, Allahdan qoxsun, paç olsun, günahlardan xali olsun, onda nə pis bir fikir, nə bir nifrət, nə də bir həsət taxılıq olsun. A, budur o gözəl iyi verən qəlb. Gözəl qəlb qalq bu qəlbdir. Allahdan qorsun, təmiz olsun, bütün günahlardan xali olsun, onda heç bir pis fikir, nifrət və həsət, baxılıq olmasın. Sonra başqadır hədistə Peyğəmbər Sələm deyir ki, sahabələrə əmr edərək, deyir ki, bir-birinizə həsət etməyin. Satış mallarını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 Hərəkətlərdən Peyğəmbər s.ə.q. vadaqan edir. Sonra deyir ki, ey Allahın qulları, qardaş olun, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Zümləni yadınızda saxlayın, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Bir hədisdə iki dəfə bunu təkrar edir. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, onu alçatmaz, onu təhqir etməz. Baxın, təqva, bax, buradadır. 3 dəfə qəlbinə təfəq işarə edir. Üç dəfə bunu təkrar, təkrar buradadır. Kimin ki, e, kişinin şərət isməsi üçün qardaşını təhkir etməsi kifayətdir. Siz Peyğambar Salələnin sözünə baxın. Şərət ismək üçün, dəlayə dükar olmaq üçün qardaşını təhkir etməyi kifayətdir. Qardaşını ki, təhkir etməyi başladın, Allah s.ə. nəbə ayı göndərəcək. Amma əsaldar, buna da Kim ki, bağışlamağı bacarır, hər bağışladıqsa Allah da onu ucaldır. Subhanallah. Və sonra bir müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Yenə təkrar edir. Müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da haramdır. Yəni, ona toxunmaq olmaz. Sonra, Allah s.ə. həc ziyarətinə gedənlərə əmr edir ki, özləri ilə əzüqə götürsünlər. O əzüqədən ki, onlar yiyəcək, yiyəcək, içəcək. Lakin, ən gözəl əzüqəni də onlara xatırladır və deyir ki, əzə və rəfəyini xayra ziyadid, təqva. Üzünüzünə əzüqə götürün, ən gözəl əzüqə isə təqvadır. Allah qorxusu. Allah qorxusu olmadan, Sən necə həccə gedə bilərsən? Necə həccdən qaydandan sonra özünə həci deyə bilərsən? Əgər Allah qorxusu olmayacaqsa, bu ayə onu göstərir ki, sənin həccin batil olacaq. Əgər Allah üçün həcc etmirsənsə, şan, şöhret üçün, ad qazanmaqsə onu edirsənsə, bu həccin batil olacaq. Sonra yenə Allah s.ə. deyir ki, insanlar üçün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 nə özünü aparmaq qabiliyyəti, və s. və o qədər mənfi cəhədləri çıxır ki, baxırsan ki, zahiri qeym olsun da bunu düzələm deyil. Təqva qeymi olmalıdır ki, təqva libası olmalıdır ki, o adam düzəlsin. Allah s.ə. onu düzəlsin. Sonra təqvası olan adam günahçılardan daha tez çəkinir və günahçılardan çəkinməklə də yaşadığı yerdə sabitlik əmələ gəlir. Pəhçə-i Kəşqistan bəxmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, hə, elə bir vaxt gələcək ki, qadın bir şəhərdən tək çıxıb başqa bir şəhərə gedəcək. Yolda da ona heç kəs toxunmayacaq. Elə bir vaxt gəlib çatır, xilafət dövrü olur. Səfələmərəm, söylər dil Hattab rəjalan dövründə qadın Məkkədən çıxıb Mədinəyə tək başıma gedir, yolda da başını heç bir işənmir. Budur Allah qorxusu. Və bir dəfə Ömər rədiyallahu Çıxır, həyat yoldaşına da izin verir ki, məscidə tək başına gedədilərsən. Məscidə yaxın olur. Məscidə, məscidə getdikdə Ömər özü qəstən həyat yoldaşının arxasını da düşür. Ona söz alır. O da geri dönür evinə. Getmə məscidə. Ömr radiyallarına gəlir evə, girir sanki, isə nə xəbəri yoxdur, deyir. Bəs, məscidə getməliyin. Dedi ki, nə zaman ki, bu kişilərin Təqvası olacaq, Allahdan qorxacaq, onda gedəcəm. Deyir ki, bunu reyvə salma, mən yedim sənə sözətdən. Səni yoxlayırdım. Allah qorxusunun ne də faydalı olduğu, təqvanın ne də faydalı olduğu barədə bu hədisə diqqət edin. Bu hədisə, qəfələr mən eşitmirsiniz. O, üstünə fərq mağaraya düşürür. Öz əməlləri ilə Allaha təvəssül edirlər ki, Allah onları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 Və mən ona şəhət qoydum ki, bir şəhətlə sənə borc verirəm. Sən mənim də yaxınlıq edəsən. Və yaxınlıq etmək, et etdiyim vaxt qır dedi, Allahdan qorx, haqsız olaraq bakirəliyimə toxunma. Və mən də onu bıraxtım. Allahdan qorxub, onu bıraxtım. Və Allaha dolaydır ki, Allahım, əgər bunu sənin xatirinə etmişəmsə, bizə kömək o. Allah s.ə.q. onlara, Kümüyü olur. Sonra Allahdan nəinki insanlar hətta cansız əşyalarda qorxur. Allahdan hər bir şey, hər kəs qorxur. Lakin bəzi insanların qorxmaması bununla izah olunur ki, Allah ixtiyarı insana verir. İxtiyar onun əlində verir. Yaşadığı müddətdə o istəsə qorxmır edir. Budur ki seçir və qorxmur, lənkar olur, kafir olur. Amma zansə əşvarə qorxmanın bu gözəl ayəni misal təkmil Allah Taala buyurur ki: "Ləw anzala hāzəl-qur'āna 'alā jabalin la-ra'aytahu khāshi'an mutasaddiqan min khəşyatillāh." Və tilkə əmsalən nədribuhā lin-nāsi la'an lahum yatafakkarun. biz bu Qur'anı bir dağa nazir etsəyir? sən onun Allah qorxusundan qoyun əydiyini və parça-parça olduğunu görərdin. Bu misalları biz insanlara çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. Subhanallah. Bax, Allahdan qorxur, amma insanların bəziləri Allahdan qorxmurlar. Və əsr-i mütəqilər kimlərdir? Əsr-i mütəqilər Quran-ı kərimdə bir çox ayələrdə bir çox vəslərlə göstərilir. Lakin bu ayəni yaxşı-yaxşı yablıqda saxlayın. Bu ayədə bir çox mütəqilərə ayəd olan sifətlər var ki, bunlar bizdə olsa arxayn olaraq ki, biz də mütəqilərdənik. Allah-u Fələ talədir ki, Heysəl birrə əntu vələ ucuhəkum qi bələl məşriki vəl məğrib. heç də üzünüzü məğribə və ya məşriqə tərəf çəkməkdə tə deyil. Lakin el-birr man amana billahi wal-yawmil-akhir. Yəni Allah və axirət gününə inanmaqdır. Bu bir və mələiklərə, mələklərinə inanmaqdır. Və kitabə, və nəbiyyinə qovlara, peyğəmbərlərə inanmaqdır, iman gətirməkdir. V atəl mal ala hubbi والمساكين شخصlara, la bil sabil, musaferlərə və sairilənə bu kölə azad edilməsində malından xərcləməkdir. واقام الصلاة واتى الزكاة, namaz qılmaq zəkat verməkdir. والموفون بأعدهم إذا عاهدوا, əhd etdikdə, söz verdikdə sözünü yerinə yetirməkdir vasaderina fil ba'sa wal sıxıntıda döyüşdə səbr edənlər onların aməlləri yaxşı amıllardır onlar doğru olan kəsdirlər ulayka lazı ilə səbəh bu ayəni görün neyin bitirə Allah təala deyir ki ulayka humul muttaqun məhs onlar müttəqilərdir bu sifətlərə malik olanlar sahib olanlar məhs onlar mütəqilərdir. Bunun ardınca ilə Allah s.ə.q. yenə mütəqilərə aid olan o gözəl xüsusiyyətləri qeyd edir. Deyir ki, əlləzine yu'minunə bilğaybi və yuqimunə s-saləfə və mimmə rəzətnəhum yunfikun O kəslər ki, Qeybə iman gətirir, namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzudən Allah yolunda xərcləyirlər. Əlləzine yü'minunə bir qayd Bu, ayənin bu yerini izah edirik. O ki, qeybə iman gətiririk. Qeyb nə olan şeydir? Bizim yanımızda olmayan hər bir şey qeybdir. Hətta öbür otaqda olan bir şey də qeybdir. Lakin, başqa qeyd da var. Yəni, başqa aləndə olan bir şey qeyddir. Və ən böyük qeyd də sirri, bizə heç vaxt bəlli olmayan qeyd Allah s.q. alədir. Onu Allah qaladır ki, əbsar. onu gözlər dərk edə bilməz. Diyamətimiz üzdür, biz Allahı görəcəyik. Amma dərk etmək ki, Allah nə olan şeydir, əstağfurullah, nədir, nədəndir, necə olubmı, doğulubmı, doğulmayınmı, bütün bu şeyləri biz dərk edə bilməliyik. Bizə nə varid olursa, onunla kifayətlənir. Doğmayıb və doğulmayın. Allah varədə, bizə nə varid olursa, onunla kifayətlənməliyik. Və bu qeybə həmsinin mələklər, teqəmbərlər, elçilər, qəbirdə olan hər əzab, həşir, qiyamət kini çoxlanma, sıraq əl-müstaqim, sənət cəhəndən bütün bunlar hamısı və başqa saymadığım hər bir şey qeybi aiddir. Bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər Salasələmin yanına gəlir və Abubeyd ibn-i Cərrahtır, və olar. Abubeyd ibn-i Cərraht radiyallahu anh, Peyğəmbər s. s.ə.və deyir ki, ya Rasulullah, bizdən xeyirli bir kimsə ola bilərmi? Axı, biz bilirik ki, ən xeyirli insanlar Peyğəmbər s. s.ə.və sahabələridir. Və sahabə də bunu bilir. Odur ki, sual verir, bizdən xeyirli insan ola bilərmi? Və Peyğəmbər s. s.ə.və bir bəli. Səhabədir, axı, biz Allaha təslim olmuşum. Səninlə bir yerdə cihad etmişik. Bizdən daha xeyirli insan ola bilərmi? Rasulullah s.a.v. deyir, bəli. O insanlar ki, vaxt gələcək məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Bu kime aiddir? Əlbəttə ki, bizə aiddir. Vaxt gələcək məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Başqa bir rəvayətdə ki, vaxt gələcək mənim qardaşlarım olacaq, onların mənə iman gətirməsi, sizin iman gətirməyinizdən qat-qat artıq olacaq. Əbqə rəvayət gəlib ki, 50 dəfə, 70 dəfə artıq olacaq. Çünki biz Rasulullah Sələmə görmədən iman gətiririk, qeybə iman gətiririk. Bu məsələdə sahabələr qeybə iman gətirənlərə aiddir. Bu məsələdə məhz biz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 Bir isə bunu təqzib edir. Sonra yenə qeybə iman qeybə imanın necə fəzilətli olması barədə Reğəmbar s.ə.v. bir gözəl hədisi var. Deyir ki, məni görüb iman gətirmiş kimsə saadətə yetişər. Məni görmədən mənə iman gətirən kimsə isə 7 dəfə artıq saadətə yetişər. Hədə səhidir, Albani Səhif etmirəm, səhif, cəmi də bunu qeyd edib. Amma kitab əhli iman gətirərsə, onların iman gətirməyi, buna görə də qazandığı savab müsəlmanlardan iki qat artıb olar. Necə? Peyğəmbar səhələmdir ki, üç sinif insan var ki, iki qat savab qazanır. Kimlərdir bunlar? Birincisi, kənizinə gözəl tərbiyə verdikdən sonra onu azad edib onunla evlənən şəxs. Fikirlə, azad etdi 1 sabah, evləndi onunla 2 iki samad. İkincisi, İsa'ya iman gətirmiş, ümumiyyətlə kitab əhlindən, öz peyğəmbərlərinə iman gətirmiş, sonra isə peyğəmbər Haçelan barədə eşitdikdə ona iman gətirən. Bu ki öz əqidəsinə, öz dininə sadiq olan İslam bariqə xəbər tuttuqda dərhal İslamı qəbul edən bu iki. Üçüncü, Allaha qulluq edən və ağasının xidmətində duran kölə. Allaha qulluq etdiyinə görə, ibadət etdiyinə görə bir səvab, Allah'ına xidmət etdiyinə görə isə iki səvab. Və Quran-ı kərimdə ayə var, Allah s.ə.vələdir ki, Onlara salabları iki dəfə verilir. İki qəd qazanırlar. Sonra görün, bu necə gözəl hədistdir? Peygamber deyir ki, bənim İsraildən on nəfər mənə iman gətirərsə, hamısı iman gətirər. Bunda dərin məna var. On nəfər iman gətirərsə, hamısı iman gətirər. Yadınıza salın, Abdullah ebn-i səlamın, radiyallahu anhunun islama gəlməsini. Onda başa düşəcəksiniz ki, bu hədis nə deməkdir? Sonra qeybə iman barəsində uzun bir hədis var. Bu hədis hamınıza məlumdur. ki, bunu kısa şəkildə danışacaq. Peygamber s.v. daxat etdikdən sonra bir müddət keçir və qədərlər meydana sıxır. Heç firqə xavaricilər, əliyə Allah deyənlər, sonra da qədərlər meydana çıxır. Heç dəfədir qədəri Vəsrə şəhərində olan Məbadil Cuhani bu əqidəni insanlara yer edir. Və deyir ki, qədər boş şeydir. Allah Teala əvvərdindən heç nəyi bilmir. Və tabinlərdən biri Hümeyd ibnəfzü Rəxman Əl-Hümeyri deyir ki, onunla dostu Həd ziyarətinə getdikdə arzuladılar. Arzuladılar ki, sahabələrdən kiminləsə bir kimsə ilə rastlaşsınlar və bu məsələni ona xabər versinlər, ona çatdırsınlar. Və elə Abdullah İbn-i Omar İbn-i Xattar ilə rastlaşırlar. Rastlaşırlar da bunu ona söylədikdə Abdullah İbn-i Omar radiyallahu deyir ki, vallahi ki, sahabələr belə bir əqidədə olmamışlar. Və bu, Quran-ı kərimə də zizdir. O, kimsə ki, bu sözləri söyləyir, onunla rastlaşsa, rastlaşsanız, deyərsiniz ki, Abdullah ibn Umar ondan uzaqdır, o da məndən uzaqdır. Yəni, nə, mənim, mən, nə mən onun əqidəsindəyəm, nə də o mənim əqidəninədir. Çünki mən atam, Umar ibn-i Xattaq aliyalarından eşitdim, O belələr ağayət etdi ki, biz bir dəfə Peyğəmbər (s.ə.s) yanında oturmuşuq və bir nəfər meydana oldu. Ağ paltaq və üst başında da səfərdən gəlmiş insanın yorğunluğu yox idi. Bu hal zamanına məğlumdur. Bu hadisə qəla və salamın gəlməsi Peyğəmbər (s.ə.s) İslam, iman və ihsan barədə sual verməsidir. Hamısında Peyğəmbər s.ə.və al verir Də bu həyibizdə bizə lazım olan yer nədir? Peyğəmbər s.ə.və imanın nə olması barədə sual veririzdə o deyir ki, Allaha iman gətirməlisən mələklərinə, kitablarına, Peyğəmbərlərə ahirət gününü qədərin, xeyrinin və şəhlinin Allahdan olmasına iman gətirməlisən. Bu altı şeyi qeyd edir. Də hədisin sonunda da deyir ki, vaxt gələcək sulh, park, ayaq, yalın, çobanlar hündür binalar tikməkdə yaraşacaqlar. Niyamətin əvamətini söyləyir və vaxt gələcək ki, kölə, e, kəniz, öz ağasını dünyaya gətirəcək. Yəni, olan uşaq bir izahda gəlir ki, anaya əmr edəcək, yəni, Qul kimi onunla münasibətdə olacaq. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, həqiqətən qul olacaq. Bütün bunlar bu hədif göstərir ki, Peyğəmbər sağ səlləm nəyə iman gətirirdi? Cəbrəliyyə-i səlam nəyə iman gətirirdi və orada oturan möminlər nəyə iman gətirirdi? Bu altı şeyə iman gətirməyən nə Peyğəmbərin, nə o möminlərin yolunu gedə bilməz. Mütləq bu altı şeyə iman gətirmək vacibdir. Sonra bu ayəni təfsir edən Mücahid Rahimahullah deyir ki, bu surəni təfsir edən Mücahid Rahimahullah deyir ki, bu surənin başnağızı çox qəribədir. Allah-u Teala 4 ayədə nünminlər barəsində danışır, sonra 2 ayədə kafirlər barəsində danışır, sonra da 13 ayədə münafiqlər barəsində danışır. Nümün, kafir, sonra münafiq. Demək, nümünlər ən gözəl insanlardır, kafirlər pis insanlardır, münafiqlər isə ən pisləridir. Münafiqlər zəhənnəmin dibində olacaqlar. Sonra ayənin ardından gəlir ki, yuqimunəs-sələ, namaz bularlar. Namaz qılarlar, demədik ki, yüksəllün əssalə, demədik ki, yüksəllün əssalə, yəni namazları tam şəkildə qılarlar. Ərkanlarını yerinə yetirər, vaciblərini, əlavə, sünnələri yerinə yetirər, qadağan olan şeylərdən çəkinər, məşru olan şeyləri etməz. Namazı bu cür qılmaq lazımdır. Hər bir şərtinə riayət edər, keyiminə fikir verər namazda və s. Namazın faydası nədir? Bu ayəni izah etmək üçün alim başqa bir ayə gətirir, deyir ki, Allah qalad Namaz qılır, həqiqətən namaz pis işlərdən, yaramaz işlərdən, murdar işlərdən insanı səkindirər. O şəxs ki, namaz qılır və görürsən ki, yine də yaramaz işlərlə məşğuldur. Yenə də nəmmamlıqla, yəni ərabranlıqla, ikizliklə məşğuldur və yaxud günah işlər edir, zina və s. Məgər bu ayə ilə onun etdiyi əməl düz gəlirmi? O, deməkdir ki, o namazı vazibınca yerinə yetirmir. Tam şəkildə yetmir ki, Allah s.a. ona həqidi mömin olmağı müləffəq etmək. Nagis olur. Nagis, fasid, asid və s.a. Namazları da vaxtlı vaxtında qılmaq vacibdir. Allah s.a.lə deyir ki, inna s.a.f. kəniq ələ mümininə kitəbə məqqusə. Həqiqətən, namaz müminləri müəyyən vaxtlarda vacib edilmişdir. Qaldı ki, sonraki ifadəyə bizim onlara verdiyimiz lucudən Allah yolunda xərcləyərlər. Xərclədik, xərclədikdə də Kərəş mümin, müsəlman nə israfata varmasını, nə də təxfit etməsini. Nə həddindən çox israf etməsin, heçə təxall olmasın. Allah Taala möminləri Quran surəsində vəsf edərkən deyir ki, "Olarzı ki, izən fəquləm yəsfə və ləm yəqtrə və kənə ki, xərclədikdə nə israf etmirlər, nə də xəsislik etmirlər. Bunun ortasında bir yol, orta bir yol tuturlar. Bu ikisinin arasında orta bir yol tuturlar. Və Əzzəzə Peyğəmbər təsəlləm min əvvəli ümmətlərdən olan bir kişi barəsində olan rəvayəti qısa şəkildə danışacağam. Təfəllürlə bunu danışmışam. Sonra isə bunu İslamda olan zəkat, sədaqə ilə müqayisə edəcəyəm. Peyğəmbər təsəlləm deyir ki, Bir nəfər yoluna gedir və eşidir ki, yuxardan, bulutdan səs gəlir. Və başını qaldırıb, görün ki, heç kəsi yoxdur, amma səs gəlir. Və bulutdan gələn səs onun gəlmə, ardınca gəlməsini tələb edir. Onu səs dəyir, gəl. Gəlir, bir bağın üstündə dayanır və yalış yalır. Baxt tamamilə sulanır. Qıraqda olan bağlar isə günün üstündə yanıb, girdir. Nəhv olur. <coughs> Həmin şəxs gedir, bağın yəsini tapır. O başa düşür ki, bu Allah üçün edir ki, Allah onun əvəsini bu cür edir. O şəxs deyir ki, mən bu bağdan götürə düynün məhsibu üç yerə bölürəm. Üç yerə. Bir hissəsini yenidən torpaya qoyuram. Bir hissəsini ailəm üçün xərcləyirəm, sərf edirəm. Bir hissəsini də ehtiyacı olan kəsiblər üçün saxlayıram. İndi baxın, Bu, bizdən əvvəlkilərin halı müsəlmanlar üçün isə Allah görünü də yüngülləşdirir. Bunu da etmək istəmirlər. 40 qoyundan 120 qoyuna qədər qoyunu olanın ancaq bir qoyununu Allah, Allah, Allah yolda verməsini tələb edir. Subhanallah, 40-dan bir hissəsi, yaxud 120-dən bir hissəsi. Bu arada olan gör, necə az bir şeydir ki, onu verə bilər. Yaxud, qızıl gümüşə gəldikdə 40-dən bir hissəsi yenə bunu verməyə əli gəlmir. Və yaxud dənli bitkilərdir, saxlanılmasının mümkün olan elbələrdir. Bunun ondan bir hissəsi. 612 kilogramdan artıqdırsa, ondan bir hissəsi 61 kilogram edir. Bu axı heç nədir? Baxın, 3 bir hissəsini verməyə əli gəlir. Biz müsəlmanlar isə, bu cür asan bir şeyi Cünzi bir şey etməyə əlimiz gəlmir. Sonra Allah Subhanahu taala bilir: "Əllazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Wa bil-axirati hi Sənə nazil edilənə, və səndən əvvəl nazil edilənə iman gətirirlər. Onlar axirətə yəqinliklə inanırlar. Bax, sənə nazil edilən Quran-Kərim deməkdir. Fəndən əvvəl nazil edilənlər nədir? Bizə məlum olanlar ancaq təzraqdır, zəburdur, incildir və səhifələrdir. İbrahim və Musa'nın səhifələri. Əleyhüm Əsəlam. Məlum olmayanlar da var. Adları bizə məlum olmayanlara isə elə o cür iman gətirməliyik. İman gətirməliyik ki, Allah-ı o peyğəmbərlərə də kitab nazil etmişdir. Sadəcə adları bizə məlum deyir. Çünki Allah-ı deyir ki, Kanın <gülüyor> insanlar bir vahid ümmet oldular Allah onlara müjdələyən və qorxudan peyğəmbərlər <welcheikka> göndərdi Onlarla bərabər kitab da nazil etdi Bunu göstərir ki Allah təala o peyğəmbərlərə də kitab nazil etmişdir Sonra Onlar var hakkında yine avasma talebi görnədir. Hətta bu var kitabın ayətidir. Ona qala bir şeyləzîn hətəyinəhum istədirin qablə minhum bih yə'minun. İstədirdiğimiz kimsələr ona iman etmişlər. Baxın. Və izə yutlə əleyhim qəlu əmənnə bih. Quran-Kərim ayələri onlara oxunduqda, oxunduqda Onlar deyərlər, biz ona iman gətirdik. İnnəhul həqqu min Rabbinə. Həqiqətən bu da Rabbimiz tərəfindən haqq olan kəlimədir. Quran-ı kəlim. İnnə min qablihi muslimin. Biz elə bundan əzvərdə müsəlman edik. Allaha İxilas da təslim olmuşdur. Subhanallah. Və Allah-u Teala onlar barəsində deyir ki, Üləikə yüqtəvnə əjrəhum mərrətəy Onlar iki qat salaba nail olur. Ona səbəbi 2 qat veriləcəkdir. Sonra Allah Taala bütün səmmanlara hətta iman gətirdikdən sonra yenə də imanda sabit olmağı əmr edir. Birliyə yühlədinə ənənə. Əminu billahi və onun heç iman gətirir. Ona, sizə və ona da ondan əvvəlki kitablara iman gətirin. Ona nazil edilənə və ondan əvvəl nazil edilən kitablara iman gətirin. Onun göstərək ki, mümin bütün kitablara iman gətirməlidir. İman gətirməsə nə olur? O mən yəqfur billəhi o mələqdir. Bu qutubi var, o sulidi və liyumil əxri fəqəd dəllə qalələn Allaha, onun mələqlərlə, kitablara, elçilərə qəamət günlə iman gətirməsə, inkar etsə, küfr etsə, uzaq bir azğınlığa düşə. Sadəcə azğınlığa yox ha. Uzak bir azğınlığa, artıq onu oradan heç kəs qaytarmaz. Sonra axirət dedikdə onlar ki, axirətə inanacaqlar. Axirət qiyamət gününün, sorğu-sual olan günün adlarından biridir. Qur'an-kərimdə qiyamət gününün 20-dən çox adları var. Bu da onlardan biridir. Getdiksə, bu ayələr gələcək ki, orada qiyamət gününün başqa-başqa adları xatırlanır. Və bu axirət yurdunu məhz Allah subhanəzələ, görəm, kimlər üçün hazırlayıb? Odur ki, biz buna iman gətiririk. Və səbirsizliklə onu gözləyirik. Allah-ı Allah deyir ki, necə əluhə ki ellezina la yuriduna fil ardi wala fasada biz bu axirət yurdunu ancaq o kəslər üçün hazırlamışıq ki onlar yer üzündə də gəzməz böyüklüy eləmək istəməz intiqazekar olar və fitnə fəsat törətməzlər səbəbi ki, nə təkcəbbürlük olmayın olmayasınız nə də fəsat törətməyəsiniz Ahirətə iman dedikdə, de, ahirətə nə aiddirsə, gələcək ayələri göstəriləcək ahirətə nə aiddir. Hamısına iman getirmək lazımdır. Cənnət və cehennəm, sıraq-ı tərəzi, şəfayət, həşir, toplantı və s. Hər bir şey ahirətlə nə bağlıdırsa, hamısına iman getirməlisən. İman getirməsən, bu ayəyə əməl etmiş hesab olunmursan. İbn Abbas Bu ayəni izah edərkən daha doğrusu axirəti izah edərkən deyir ki, o kəslər ki axirətə iman gətirir və ona inkar etmir Onlardır ki, axirətlə əlaqəli hər bir şəyə iman gətirir. Demək, bir şeyi belə inkar etsən, ümumiyyətlə axirətli inkar etmiş hesab olunursan. Və onu inkar edirsən, sizə ümumiyyətlə kafir hesab olunursan. Və kafirlərin kim olduğunda, indi sizə əsəqləyə sağam. Sonraki ayədə Allah-ı Allah deyir, Ulayıqa aləhudan mən Rabbinim, ulayıqa umu müflixəndir. Rəbbinin doğru yolunda olanlar ilə onlardır. Nizah tapanlar da məhz onlardır. Nizah tapanlara gəldikdə tə, Allah-u Allah təala başqa bir ayədə müminlərin nizah tapdığını söyləyərkən geçtərək o müminlər hansı xüsusiyyətlərə malişdirlər. Kimlərdir o müminlər? Allah bu əyədə bildirir ki, həqiqətən həmin nöminlər izab takmışlar. Demək, bu şeylərə əməl etməyənlər ziyana uğrayacaqlar. O nöminlər kimlərdir? O kəslər ki, namazlarında mültüdürlər. O kəslər ki, lağlağdan uzaqdırlar, üsəylirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər. O kəslər ki, öz ayı yerlərini, cinsət üzrlərini qoruyurlar. Ancaq öz sözləri və zəhərləri də olduqları cariyələr istisnadır. Onlar sözləri ilə, cariyəyi, cariyələri ilə yaxınlıq etdiklərinə görə qınanmayacaqlar. Olur ki, bunlara artıqma can atanlar, həqqi aşanlar, o kəslər ki, yenə gəlir, amma möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyurlar. Bu kəslər ki, namazlarını vaxtlı vaxtında qılırlar. Məhs onlar varislərdir. Nəyin varisləridir? Atalarından qalan var dövlətinin, analarından qalan var dövlətin, xeyr, Allahın onlar üçün yaraqdığı cənnətin varisləridir. O kimsələr ki, Firdos cənnətinə varis olacaq, orada əbədi qalacaqlar. Subhanallah, bundan böyük miras ola bilərmi? Bu miras ki, onun sonu ucu-uzağı yoxdur, əbədidir. Heç vaxt Allah istəməyəncə fəni ola bilməz. sonra doğru yolda olmalara barələr. Allah-ı Allah bizə buyurur ki, Məhəməz a.sələmə buyurur, hamıza aiddir. Hər birimiz kafir olanlara, münafiq olanlara bu sualı verə bilərik. Allah buyurur ki, qül, mən yərzəqukum minəsəməvati vəl-ard. Deyə, gövlərdən və yerdən sizə huzur verən kimdir? Subhanallah. Heç cavabını gözləmədən Özündə de, kul Allah. De ki, Allahdır. İndi görünə deyir. Və inə əv iyyəkum lə ləhudə əv fii qaləli mugiyyəm. Doğrusu ya biz, ya və siz, ya doğru yol üzərində, yaxud asıq aydın azğınlıqsindəyik. Kimizdən beri ya doğru yoldayıb, ya biz doğru yoldayıb, ya siz. Ya biz azınlıqdayıq və siz fikirləşin, görün, hansı birimiz doğru yoldayıq, hansı birimiz azınlıqdayıq. Yenə başqa bir ayədə, icat tapanların kim olduğunu Allah s.ə.q. elə açıqlayır. Qədəflə həmən zəkkəhə və qadxabə mən dəsəhə. Həqiqətən, nəfsini günahlardan təmizləyən icat tapmışdır. Onu günaha batıran isə artıq ziyana uğramışdır. İcazat atmaq istəyirsinizsə, qəlbinizi günahlardan təmizləyin. Və o kəslər kimi olmayın. O səviyyəyə, o hala gəlib satmayın ki, Allah Subhanahu -tə bir dəfəlik qəlbimizə nəhır vursun və heç kəs bunun artıq aça bilməsin. Allah Taala deyir ki, "Və nəqəllibu əqidatahum və əbsarahum kəma lam yu'minu bihi awwal marra." onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirən adiklər kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içində kör-körənə dolaşan bir vəziyyətdə tərk edərik. Ömürünün axırına qədər ilə kör-körənə o vəziyyətdə gəzib dolaşaq bir də ayılacaq ki, vaxt gəlib satıb ölmək vaxtıdır və heç bir şey etməyib. Allah deyir ki, vaxt qılındır. Əgər tən onu kəsməsən, o səni kəsəcək. Qiyamət kimi ki, hə, vaxtın keçdik, hedayə, heç bir şey də edə bilmədik. Nə qədər ki gezdil, o vaxtdan bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "İnnellezine kafarū sawā'un 'alayhim an-zartahum am tunzirhum lā yu'minūn. Khatam Allāhu 'alā qulūbihim wa 'alā sam'ihim wa 'alā abṣārihim ghishāwan wa lahum 'aẓābun 'aẓīm." Həqiqətən, çağıranları qorxutsan da qorxutmasan da, onlar bir, bir iman gətirməzmər. Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş e, gözlərində də pərdə vardır. Onlar üçün əqiqət, onlar üçün büyük bir əzab vardır. Kimlərdir onlar? Bu e, kafirlər ki, küfr edir onların küfr etməsi dörd şərtlə sabit olur, təsviqlənir. Əvvələ o küfrə edən şəxs həddi buluğa çatmış olmalıdır və ağlı başında olmalıdır. Uşaq və ya dəli etdiyi əməllərə görə sorğusal olunmayacaq. İkincisi, onun etdiyi küfr Quran və sünnə elə subuta getirilməlidir. O zaman da onlar həqiqətən küfr etmiş olur. Üçüncüsü, onlar ixtiyarı, öz ixtiyarları ilə bunu etməlidirlər. Və dördüncüsü, qəstən, bilə bilə, heç bir Açıqlamasız küfür olduğunu eytiqat edək də bunu etməlidirlər ki, kafir hesab olursunlar. Və qəlblərin mühürlənməti barədə çox gözəl hədis var. Daha doğrusu, əsərdir. Əmər İbn-i Xattab radiyallahu günlərin bir günü sahabələrlə bir məclisdə olarkən sahabələrə sual verir. Deyir ki, Hansı bir nesv pəqəmbər s.ə.v-lə fitnə barəsində hədis eşidib. Və sahabələr deyir ki, hamımız, Ömər İbn Xattab r.ə.v-i deyir ki, yəqin ki, siz kişinin həyat yoldaşı ilə arada baş verdiyi bir fitnəni qəst edirsiniz. Ailədə baş verən bir fitnəni qəst edirsiniz. Onlar bəli deyə cavab verir. Ömər İbn Xattab r.ə.v-i deyir ki, bütün bunları namaz, oruc, sədəqə silib aparır. Bütün bu qətaları namaz, orud, səbəqə silib aparır. Mənim dediyim başqa şeydir. Başqa fitnədir. O fitnə ki, onu dənizin köpüynə qarışdırsan, o da qarışar. O da xarab olar. Dənizdəki köpü. Yahuzey Qədim Nilliyyəmə R. deyir ki, Ömər İbnə Xəttəb R. R. Bütün hamını susturdu. Məclisdə heç kəs danışmadı. Heç kəs cəvaq qaba Və bu vaxt mən ona dedim ki, mən bilirəm ya əmir əl-müminim. Bu O dedi, sən bilirsən, sonda de. deyil. O zeyfəd-i məliyyəmə radiyallahu anh deyir <gülüyor> ki, demişdir, fitnə qəlblərə həsir kimi yavaş-yavaş iş salacaq. Həsir ki, insanın bədəlinə yavaş-yavaş keçir, iş salır, elədir o fitnə insanların qəlbinə yavaş-yavaş iz salacaq və o qəlb onu qəbul edəcək, burada hərfi tərcümədə gəlir ki, içəcək o fitnəni, hər dəfə içdikcə bir qara nöqtə düşəcək, hər içdikcə bir qara nöqtə düşəcək, amma o qəlb onu inkar edəcək, qəbul etməyəcək, hər dəfə o qəlbə bir ah nöqtə düşəcək və beləliklə də hər iki qəlb ya ah Ya da qar alacaq, ya ağaracaq, ya da qar alacaq. Ağ qəlb tərp saf olacaq, qara qəlb də qap qara olacaq. Və bu ağ qəlbə nə qədər ki göylər və durur, onlar durduqsa, bu da duracaq və ona heç bir fitnə təsir etməyəcək. Tam ağaq qəlb olduqdan sonra. Və amma o qara qəlb ki var, o qara qəlb, qap qara olmuş qara qəlb, sanki Tərsinə çevrilmiş bir səhəngə bənziyir. Bunun nə qədər su töksən dursa orada qalan bir idi. görünəyə bənzədir. Və sonra izah edək ki, bu nə deməkdir? Peygamber Qalxarəm deyir ki, bu deməkdir ki, bu nə yaxşı işlərdən baş çıxaracaq, onu insanlara çatdıracaq, özə onu əməl edəcək, nə də ki, münkərdən, yəni fiziklərdən, qadağan olunmuş işlərdən çıxar, baş çıxaracaq və onu insanlara qadağan edəcək. Yalnız öz boş-boş fikirlərinə uyacaq ki, mənim fikrimcə belədir, mən belə düşünürəm, mən belə fikirləşirəm. Və bu vaxt Hüzeyəfəd-i Mələyəmən deyir ki, Ümərə, qorxuram ki, sənin loq arasında olan qaqlı sınsın, sənin ölümünlə o qaqlı sınsın və səndən sonra o fitnələr baş alıb getsin. Dur, nə deyir Hüzeyəfəd-i Mələyəmən və Bu həbsi izah edən alimlər deyir ki, doğrudan da Məməl ibn Xattab r.ə.v. zəfatından sonra o fitnələr başlandı. Osmanı döldürdülər, əlimini də r.ə.v. və s. Bu, o sahabə idi ki, Hüzeyf ə.v. Nidiyəmən, o sahabədir ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən hamı gəlib xeyir barəsində soruşduqda, o şər barədə soruşurdu, ki, ona düşməsin, ondan özünü qorusun. Bu, o sahabədir ki, Peyğəmbər s.ə.v nə Əbubəkirə, nə Ömərə, nə Osmanı, nə Əliyə rəcəlan ona münafiqlərin adını bildirmişdi. Nə də deyə sahabələrə. Yalnız və yalnız ona bildirmişdi. Bu, o sahabədir ki, Ömər-i xattaq rəcəlan hon, əmir müminin olduğu bir dövrdə ona müraciət edir ki, Allah'a əndi verdəm səni, de, mənim adım o o münafiqlərin arasında varmı? O da deyir ki, xeyr, sənin adını o münafiqlərin arasında yoxdur Və bununla da inşallah bugünkü dərsimizi bitirək, gələn dəfə bunun ardını izah edərək. Subhanək Allahın mələbi həndik, şəbələ eləyin, əstəxsulə qalatul biləyin. Allah bizim hamıza növmürlərdən etsin və kafirlərdən tamamilə uzaq etsin.